Szeretnék pár verset felolvasni a 63. Zsoltárból, mielőtt belekezdenénk a Biblia órába. Before we start the Bible study, I would like to read a few verses from Psalm 63. A másodiktól a negyedik versig. From verse 2 till 4. David Zsoltára ez. This is a a psalm that David himself wrote. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánat szomjazik lelkem, utánat sóvárok testem, mint kiszikkad kopár víztelem föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmad és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jobb, haikam téged dicsőjét. O oh God, you are my God, early will I seek you, my soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land, when there is no water. So I have looked for you in the sanctuary, to see your power and your glory, because your is better than life. My lips shall praise you. Drága Uram, köszönjük, hogy jöhetünk ma eléd. Dear Lord, we thank you that we can come before you. Uram, moment. nálad van az, ami minket megelégít. And you have everything that can satisfy us. Uram, kérlek, hogy adjunk újra az élő vízből. Lord, help us to drink once again from the living Maybe, hadd uh, maybe overflowing, hát legyen a szemünk újra rajtad, és hadd uh, ismerjük meg azt a szeretetet, Uram, ami benned van irántunk. Maybe we look to you once again, and maybe see the love that you have towards us. Utána Because we long, our soul longs for you. Lord. Köszönöm, aki vágyik közeledni hozzád a te közeledsz. And Lord, I thank you that those who desire to draw near to you, you will draw near to them. Ma szeretnénk magunk szeretni hozzá. Today we want to draw near to you. A tanévben benimát imádkozunk, Jézus. In your name we pray, Jesus. Amen. Amen. Aposztok az Apszert 18. Azok kérlek. Let's turn to Acts chapter 18. Folytatjuk old múlt héten abbahagytuk. I'm gonna continue where we left off last week. Arul olvasztunk a fejezet elejétől kezdve, hogy Pál a témből Korintusba. We read in the beginning of this chapter that Paul left uh, okay. from Athens to Corinth. And Corinth was a center back in those days, the, the center of worldliness. A buliváros. <coughs> the party city. And in this city we saw there was a godly appointed time for a with and for They worked together, they lived together, and through the ministry of Paul they got saved. And their hearts were united, and when Paul went on his journey, then they were their company. And Paul was thankful for them. Aquila és Priscilla az életüket kockáztatták Pálért, és erről a római levélben ír is Pál. Pál szolgált a zsidók felé, de a zsidók ellenálltak neki. És amikor ez az ajtó bezárult, akkor Pál azt mondta, hogy én most megyek a pogányokhoz. And when this door seemed closed then Paul said I will turn to the Gentiles. is az evangéliumot és megtértek. And Paul went to the Gentiles. He preached the gospel and they got saved. Nem csak a pogányok, hanem látva a pogányok megtérését néhány zsidó is megtért. In the Gentiles, but seeing that they turned to the Lord. Látott műtét ennél, azt is hogy Paul valamilyen okból minden az, amit látott, félelemmel töltötte. El. And last week we saw that for some reason Paul had fear in his heart seeing all this happening. Paul tudott valamit. Paul something. Ahol Isten nagyon munkálatot amikor az, az úr áldotta a szolgálatot, akkor a lelki támadás mindig megnövekedett. Where the Lord was moving forward and making His way happen. Then there was a great spiritual attack as well. A lelki harc oh, hevesebb vált. There was an intense spiritual war. As he goes rankish, amikor az életünk előre megy, amikor haladunk Isten tervébe, a lelki harc mindig intenzívebbé válik. And it's true for our own lives as well. When we move forward in the plan of God, then spiritual war gets strong stronger. És az Úr egy látomásban szólt Pálhoz, és bátoritotta, hogy ne félj, bárcsacsóy. And uh the the Lord spoke to Paul in a vision, and he was encouraging him not to fear. Pál másfél évet maradt Korintusban. And Paul uh, stayed in Corinth for a year and a half. Megerősödött a gyűlökezet. And the church was grounded. És hogy uh, tanította az igét nekik. And Izen egyes vers. Tanította um, közöttük Isten igéjét. And we read in verse 11 that he was teaching the word of God among them. Pálnak egy volt egy technikája, hogy hogy a ne gyülekezetét. Nem egy tíz lépéses program, program. Nem valami titkos stratégia. Not a, a Ő tanította Isten ígéje. És God. Isten igélye, elvégezte azt a munkát, amit el kellett. Van egy nagy titka a gyülekezet építésnek. A to build a Maradj Isten igében. Apsol 242. Ezt próbáljuk mi is alkalmazni. This is what we try to apply also here. 12. versnél folytatjuk, itt hagytuk a legutóbb. 12. This is where we left left Amikor pedig Kalió volt Akhája helytartója, a zsidók egy akarattal párra támadtak, a törvényszék elé vitték. When Gallio was proconsul of Acacia, the Jews, with one accord, rose up against Paul and brought him to the Judgment seat. Galio egy új ember volt a városa. Galio is a new man in the city. Roma éppen akkor küldte, volt az új helytartó. Uh, Rome sent him and he was the new proconsul. Seneca-nak volt ő a testvére, a híres filozófusnak. He was a brother of Seneca, who was a well-known a, you know, a zsidó és az látták az alkalom lehetőségét, hogy itt ez az új ember, majd befeketítjük Pált előtte. And the Jews a és az evangéliumtól. Hmm. Elég fontos pillanat volt ez, mert ha Galileo elítéli párt, az az egész kereszténységet egy illegális helyzetbe hozza. It was a very important situation and moment in this time, because if um, Gallio uh, would have um, found Paul guilty and find uh, blame on Christianity as well, then that would accumulate. Illegális helyzetbe került van a Then the Christianity could have got into an meg velem egy látszólag ellentmondásos részt itt. a Tizedik versben azt ígérte ki az úr pálnak. Én veled vagyok és senki se fog rá támadni. A tizenkettedik versben azt olvassuk, hogy Pálra támadtak. No one will attack you to hurt you. This is what we read that God promised to uh, Paul. And in verse 12 we see that in one accord, the Jews with one accord rose up against Paul and brought him to the judgment seat. So they were attacking him. Neki. And in the Hungarian, it's literally the same word, but in original, it's basically, no one's going to hurt you. That's what it says a másik pedig in, in verse 10. But on the second uh, scripture in verse 12, They say that they laid hand on him. Vádat emeltek pál elem. They brought him to judgment. They, put, um, um, they had blame against him. 13. vers. És így szóltak: "Ez az ember arra csábítja az embereket, hogy módon tiszteljék az istent. Verse 13: Saying this fellow persuaded man to worship God contrary to the law. Semmi konkrétum. Nothing specific. Amikor azonban pár szólásra akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak, ha valami törvénytelenségről vagy súlyos büntetről van szó, ti zsidók a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket. Ha viszont <coughs> rátok tartozó ügyekről, nevekről, és a ti törvényetekről van közöttetek vita, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni. From verse 14. And If it were a matter of wrongdoing or wicked crimes, oh Jews, there would be reason why I should bear with you. But if it is a question of words and names and your own law, look to it yourself, for I do not want to be a judge of such matters. And he drove them from the judgment seat. So Galió was a good man. So he was a sober-minded man. This And God gives him the wisdom to make a choice. A zsidók, vádolják a de semmi konkrétum.: And here the Jews are blaming a Paul, but there is nothing És mondja, a tí vallásatokló van szó én nem hozó And Galló says, if, uh, "If it's about your religion, then I'm not going to bring judgment.." Him. A, a száját. Paul már kész volt, hogy a vádakra válaszoljon, de nem is kell szólnia. He was ready to reply for all that was against him, but he did not even have to Isten say a word. God defended him. Az ige úgy nevezi a sátánt, hogy e világnak a fejedelme. Uh, the word names Satan as the ruler of this word. Aki uralja ezt a világot. The one who rules this word. De neked Let me say one thing az ördög csak annyit tehet amennyit a mi Istenünk, az Úr megenged neki. Velünk nem az ördög játszik. Mi Isten kezében vagyunk. És are Isten megóvta. A kereszténység akkoriban egy szabad vallás volt. Back in those days was a Úgy tartották, hogy a zsidóságnak egy sektája ez, egy mellékága. Of, uh, this És uh, Romának nem volt vele eddig semmi problémája. Had, had no so Ezért el is marad a tárgyalás, 16. Vers. That's that uh, Az után kiutasította őket a törvényszékelőn. 16. Vers and he drove them from the judgment seat. Akkor már meg valamennyien megragadták Sosteneszt a zsinagógai előjárót is ütlegelték a törvényszék előtt, de Gallio mit sem törődött ezzel. Then all Aldoxius the took Sosteneszt the ruler of the synagogue and beat him before the judgment seat. But Gallio took no notice of these things. A tárgyalás elmaradt, de ez a Sosteneszt nem jártul jól aznak. So they drove him out of the judgment seat, but Sosteneszt sem jók, de a görögök megragadják ezt az embert és jó megverik. No reason, but the Greeks took this man and he was paid up pretty well. Hogy ez antiszemitizmus vagy valami? Semmi, ja, és úgy nem tudni. Uh, whether this was a part of antisemitism or it was a personal issue, we don't know. De tudjuk, hogy ez a szóstani később megtért. Egy korintus egy 1 Korintus ott látjuk ennek a nevét, ennek az embernek, és azt mondja, hogy Sosthenes a testvér. 1, 1, 1 Ez egy vicces helyzet, mindjárt mondom miért? Sosthenes előtt Crispus volt a zsinagóga helytartója. előjárója. The, ruler of the was a Crispus. Crispus megtért és helyette őt Sostanesz. Aztán szosztenész is megtért. And then he came to the Lord as well. De, hogy milyen harag volt a zsidókban. Imagine how angry Jews were. És látod, hogy milyen radikális a között is. 18 how radical Verse 18. Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, azután elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajozott Priscillával és Aquilával együtt. Előbb azonban megnyíratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. So Paul still remained a, a good one. Then he took leave of the brethren, and sailed from Syria, and Priscilla and Aquila were with him. And he had his hair cut off at Caesarea, for he had taken a while itt látjuk azt, hogy aquila és priscilla ez a megtért házaspár, elmennek Pállal együtt. Már múlt héten beszéltünk róluk they're traveling alongside egy it. példaértékű házaspár. Hatszor vannak az igében és mindig együtt van a nevük mindig egymás mellett állnak Érdekes, hogy they are mentioned in the scripture and each time we see Priscilla neve van előbb, megelőzi a férje nevét. Priscila, Valószínűleg ez a hölgy nagyon erős személyiség volt. Probably she had a strong character. De együtt szolgáltak. De ők jó példa arra, hogy hogy lehet összehangolni az otthont és a szolgálatot. Hogy Házasként a szolgálatban. The, they are a good example to us how you can be in ministry and how you can put the home and ministry in harmony. Jó példa arra, hogy Priscilla uh, felesékként, hogy tudja szolgálni az urat is a férjem előtt. It's a good example how Priscilla could uh, minister and how serve the Lord uh, as um, serving her husband. De ami nagyon fontos, hogy mindig a férjem előtt But it was very important that I was standing by his husband each and every time. It looks like a verse, and there's a strange part to this verse, for he had taken a while Speaking of Paul, is szó van. And also, he he had his uh, hair cut. Yes. He <laughs> What is this? Nem egy új dolog, amit mi fogunk elkezdeni. A, a négy Mose 6-ban olvasunk a názír fogadalomról. Vadik hanem erről van itt szó. In 6 uh, we read of the vow of the nazarites. Ez egy olyan fogadalom, amikor valaki az Úrnak szenteli magát. this is, what of. And this is when someone ez egy adott időr szakra szólt általában egy személynek az életében. Az idő alatt az a személy nem vágta le a haját, nem nyúlt a hajához. That season, that man didn't cut his hair off. Nem, ittak alkoholt, vagy semmi olyat, ami a szőlőnek volt a terméséből the production of the wine or the grape. Anything fermented and they did not go to the cemetery. They, they couldn't be in the presence of a dead person. But after they kept their vow, after this period of time, they cut their hair off and they, they brought it before the Lord as ez a törvénynek a része volt. 4 mózes 6. So this is hogy valaki oda szenteli magát Istennek. Egy olyan idő félretesz, amikor közeledni akar Istenhez. Miért time he sets Miért volt erre szükség? Sokan hibáztatják ezért pált. Uh, people, uh, think Paul was wrong. Sokan hibáztatják, hogy miért értél vissza Pál a törvényhez, amikor te kegyelmet kegyelmet Why Azt se back pontosan, hogy mikor tette ezt a fogadalmat? We don't really know when exactly he made this Lehet, akkor, amikor eljött Aténból és éppen ment Korintusba? Azt tudjuk, hogy Aténból uh, felzaklatva jött el Pál. 1 oh, Egy Korintus 2:3-ban azt olvassuk, ez a Korintusi levél, 1 Korintus 2:3 Pál Athenből megy Korintusba. Én erőtlenség, félelem, we read when he is on the way to Corinth from Athens. és nagy retteg között jelentem meg nálatok. Így a Pál. 1 right. Korintus 2:3. Uh -huh. I was uh, with you in weakness in fear and in much trembling. Paul lehet, hogy Pál emiatt szentelte oda magát az Úrnak, hogy újra az Úrra tudjon figyelni. Uram, nekem szükségem van rád. Lord, I need you. Újra tölts fel engem. Once again, me az is lehet, hogy Korintusban volt ez Pálban, látva ennek a helynek a testiességét, hogy Uram, én neked élek, és nem a világ dolgainak. Maybe it happened in Corinth when he faced all those carnality, and said, Lord, I, I belong to you, I want to live for you, and not for all these worldly things. And uh, I don't know why, we, why he did that, but we see someone attacking Paul for this uh, act of his, that while he's preaching, the Gospel of Grace why he himself, uh, put himself under the law. Pál, nem te azt, hogy nem meg Isten Paul, isn't he the one who said that we don't deserve uh, the blessings Mi of ez God? A Miért csinálod ezt, What's this wow? Why do you do this? Nem volna you shouldn't have done this. If you get to this point that you shouldn't have done this, then that's um, Legalism. Legalism. Ha, mi hívőként a kereszt a kegyelem szabadságában élünk. As live under the, the of grace. Ha nem akarsz fogadalmat tenni, nem kell fogadalmat tenned. Ha akarsz fogadalmat tenni, tegyél fogadalmat. If you want to, then make a well. Szabadok vagyunk rá Isten kegyelmében a. A fogadalom egy önkéntes fogadalom volt, pár el Uh, the Nazareth vow was was a vow that Paul made by his free choice to is Paul kedyelemben járt, és ez nagyon fontos. And Paul was continually walking in the grace of God, and it is essential. Ez a fogadalom, ez egy eszköz volt, egy egy szerszám volt a szerszámos ládából, amit Paul használt. This vow was a tool in in the toolbox that basically oda nyúlt hozzá, amikor szüksége volt rá. It him it when he, he it. Pálban az volt, hogy Uram, én szeretnék hozzá közelebb menni. Paul that he to draw near to God. Uram, én szeretnék érzékenyebb lenni a te vezetésedre. Lord, I want to be more to your És ezért megtagadott dolgokat magától. For this reason, he or he Mint a nászit fogadalomban life. dolgokat nem tett. Like in the Nazarite, while we see that certain things he kept himself from. Ez olyan interbér. It's like fasting. Amikor bérülünk akkor általában étellel, dolgokat azt tesszük, hogy nem uh, adjuk meg a testnek, amire vágyik. When we fast, we don't give what our body demands. Nem tudunk a testünkből kilépni, mert akkor meghalnánk. We can step out from our body's desires. So tudjuk akkát el tudjuk alhatatni a testünket. But in a sense we can, well, we put our bodies to sleep. Ott nagyon zavaró tud lenni, amikor istere próbálunk figyelni, a gyomrunk meg hogy Tamás, éhes vagyok. Our flesh can be very distracting when we try to focus on the Lord. Our flesh just pops up and says, "Well, I'm hungry." Mi leülünk imádkozni vagy, imádko vagy olvasni a bibliát, és ugye elnehezedik a szemünk és másunk is. When we sit down to read the Bible, our eyes close is down and we're ready to fall asleep. A testünk megzavája azt, hogy isten ellítő, hogygyú menniné. G: Our flesh can disturb us that we can go before. G: bő eszk az arra, hogy ezt a zavaró körülmént, ezt egy időrek féletet. G: fasting is a way that you can lay aside or put aside this disturbing thing. Nem szeretek, gotik. I don't like to Legalábbis az első pár óra, első nap az nem jó. De az a találkozás Istennel, ami lehetőség, ami a bőjtben nyílik, hogy a testem nem zavar, azért megéri és azért szeretem. De uh, fact i amikor Pát kiküldték előtte imában is böjtben keresték az urat és hallották az ur hangját in Antioch, out, and praying, and Istennek tetszik az, amikor ilyen radikális módon kinyúlunk felé, hogy uram akarok tőled hallani valamit és a radical az ilyen radikális mód, Uram, én megvárom, hogy te szólj hozzám. is a Mit nem tett Pál? Nem mondta azt, hogy nektek is fogadalmat kéne tennetek. He didn't say that. You should make a wow as well. Kegyelemben Ő azt mondta, hogy én ezt megtehetem. In Grace he said, I can do that. A törvényes keresés mondja azt, hogy nekem ezt meg kell tennem. But says, I must do it. Az Istennel való kapcsolatunk szabadságból lett megalapozva. With God is in Nem járunk a törvény köteléke alatt. We don't live under the The law under its bondage. Nincs többé egy kell, meg egy tilos lista, amivel járunk keresztényként. There is no list such as we should do and these are the things that are prohibited. Isten elhívása az, hogy legyünk vele. The calling of God that we might be with Him. Isten veled akar lenni. God Isten be with vágyik you. rád. He longs És to nagyon you. szeret téged. És arra vágyik, him. hogy odajöj hozzá, és elmondja, hogy mennyire szeret téged. And he desires that you might draw near so he can tell how Hogyha a lista szerintél, az van egy listát, hogy én ezt, ezt szabad tennem, ezt kell tennem, az meg tilos. Pál azt mondja, hogy aki a törvény alatt van, az átok alatt van. Minden jobban igyekszel, annál távolabb kerülsz Istentől. The more you try, the further away you get. Nem lesz a okay. szíved, hogyha azt az utat választod, sőt, egyekes keserűbb leszel anyone be thankful in heart, but will be bitter. Azofájta kereszténség elvezet egy pontra, hogy Uram, nekem elegem van, ez nem tudom tovább csinálni. That kind of Christianity leads to a point where you give up and say, Lord, I can't do this anymore. A törvény alatt való kereszténség, az nem megszereteti Istenet veled, hanem meggyűlölteti. Christianity, that is under the law basically um, makes you hate Christ. Hogy nem megszereted Istent, hanem meggyűlölött. Isten, aki állandóan követel, és állandóan elvár tőlem dolgokat. Isten kegyelmet akar adni. Isten kegyelemben akar járatni téged. Pál tovább megy Jeruzsálem felé. And Paul continues his journey towards Jerusalem, hogy beteljesítse a fogadalmát. Olvasom so well. a 19 -től 21, -től. From -től, től 21. érve elvárt tőlük, mármint Akvilától és Brisszilától, maga pedig bement a zsinagógába és vitázott a zsidókkal. Amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó. Hanem búcsút vett tőlük és ezt mondta. Ismét visszatérek hozzátok, ha az Isten úgy akarja azután elhajózott Efézusból. Pál elmegy uh, Antiókia felé, hogy elmenjen Jeruzsálembe először, majd Antiókiába, hogy megtartsa a fogadalmát. So Paul moves on towards to Antioch, and he reaches Jerusalem, so that he might keep his vow. De most azt látjuk, hogy eljutott Efézuszba. But here we see that he got to Ephesus. Ez egy nagyon jelentősítő espiranat. And this is a crucial point. Két éve az előtt Paul szeretett volna már elnani Efézuszba. Just two years ago he wanted to get here. Tizenhatodik fejezet, hatodik vershe: a szentélet nem engedte a párt, arra menni. And in Acts uh, 16 we're six we read that the Holy Spirit hindered him. A Szentlélek hátirányította és elindult Pál Európa felé, és elvitezte evangéliumot e oda. The, uh, the Holy Spirit led him towards Europe and that's where he uh, took the gospel. Istennek jobb terve volt. God had a greater plan. Pál pedig, azt látjuk, hogy rábizta magát Isten tervére, és rábizta magát Istennek az időzítésére. Is. And, and Paul trusted the plan of God and his timing. For this reason, Emiatt Pál a jó időben volt a jó helyen. Istennek mindenre van egy jó időzítése. a 31. Zsoltár 26. verse az 16. verse azt mondja. Psalm 31, verse 16, hogy a sorsom a sorsom a tekezetben van Uram. So 31. 16. In, English, in verse 15 my times are in your hand. Az angol fordításus pontosan úgy mondja, hogy a eredeti legíródot az én ideaeim a te kezedben vannak. In English is the same as in the original my times are in your hand. hands. Lapusatoknak a prédikátor könyvébejtünk Let's turn to Proverbs for a minute. Prédikátor. Oh Ecclesiastes sorry. Prédikátor 3. Ecclesiastes chapter 3. Prédikátor könyve, a példabeszélek könyve utána. It's right after Proverbs. Az Ószövetségben. In the Old Testament. <laughs> Nagyon uh -huh. nem donoszkodom. Okay. Okay. Uh, első ást, óvassam a harmadik fejezetet. From verse 1, uh, we'll read chapter 3. Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Megvan az ideje a szültetésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. A time to be born, and the time to die. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan ideje az ültetvény kitűzésének. A time to plant, and the time to what is planted. Isten Ura az életnek és a halálnak. God is, uh, over life and death. Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek a a Ez megmagyarázza, hogy miért kell bizonyos időszakokban az életedben nehézségeken átmenned. Why you have to go in your és megvan az igaztalás is ebben, hogy eljön a felüldülés ideje. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Ennek nagyon bizarr dolog, hogyha valaki ezt a kettőt Meg Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Fiataloknak ez egy ajánlott igevás. Van értelme annak, hogy vársz, mert egy eljön az idő, amikor szabadon lehet ölelni. A a, There is a time when it's worth Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. A time to gain and a time to lose. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. A time Bár megtanulnánk ezt az utóbbi. Wish we learn this. This megvan van az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek a time to love and a time to hate. ez is nagyon bizarr ha valaki ezt a kettőt felcserél. Very when you mix the two. Megvan az ideje a háborúnak és megvan az ideje a békének a time of war and a time of peace. És a time 11-es vers szépen megalkodott mindent a maga idejében isten mindennek időt Szent az életedben. So God had a time for everything in your life. És minden gyönyörű abban az időben, amikor Isten szentanek. And everything is beautiful in its time when He intended to have it Nem előtte, nem utána. Not before or after. Nagy áldás, amikor valaki Isten tervében tud járni Isten időzítése szerint. It's a great blessing when you can walk in the will of God in His timing. És Pál rábízta magát Isten időzítésére. And Paul himself, amikor he el akart menni el Fézusba, Isten nemet mondott neki. When he to to Ephesus, God said no. Most viszont zöld lámpát kapott. Now he has green light. A Szentélek elvitte el Fézusba. Him to a Szentélek, amikor nemet mondott neki, nem azt mondta, hogy soha. When the Holy said no, he didn't say never. Sokszor mi úgy értelmezünk Istennek a válaszát, hogy ez azt jelenti, hogy soha. Isten válasza lehet igen a mi imánkra. Lehet nem. Lehet az, hogy várj. Ami ugye azt, jelenti, hogy nem most. Valamikor máskor. Istennek jó időzítése van a dolgokkal a te életedben. God has great for the things you have in És mind. Isten tudja, hogy mit csinál. And God knows what he's és doing. And he is always there. Online. Olyan mint a japán vonatrendszer. Mindig időben jönnek a It's Like the Japanese train system. Isten mindig időben God is always there in time. So Paul left Aquila and Priscilla. a helyre. He said goodbye to them and he said I certainly need to go to this one place. Ez elég nagyképűen hangozhat. Like he was Nem. A mi fordításunkban ez a rész kimaradt. Ez a, a, a lábjegyzetekben van. Mindenképpen Jeruzsálemben kell mennie azt olvassuk ott a 21-es kiegészítéseként. Az a Magyar Bibliának a lábjegyzetében van. In English it's in, in verse uh, 21. I must by all means keep this, means, uh, keep this coming feast in Jerusalem. De ez nem büszkeség pár részéről, honnan tudom ezt? Ozt mondja utána it? a következő versben, hogy visszatérek, ha Isten úgy akarja. Ha Isten úgy akarja. It. Ez nem egy keresztény szlogán volt, amit Pálét éppen leírt, hogy hát, jó, majd jövök, ha Isten úgy akarja. It's a Christian slang, Paul says, or adding to the end of the... A If God wants, I will come. Pál megtanult valamit korábban, akart menni el Fézusba, és nem mehetett. Most viszont itt volt Istennek az időzítés. Paul Pál Isten the tervében akart járni. Paul to be in with the viszont ő se látott messzire előre. But he see far. Pál kifejezi ezzel, hogy srácok, én nem tudom, hogy mi vár rám, nem tudom, mi fog történni. He's Guys, I don't even know what's gonna Látod milyen vigasztaló, mi maga Pál apostol se tudta, hogy mi fog vele történni. hogy mi se tudjuk. How akkor, amikor tudod, hogy are. Isten időzítéseire vársz, akkor tudod, hogy Isten tervébe vagy. Amikor Isten tervébe vagy, akkor a nehézségeket is könnyebb elviselni, mert tudod, hogy Isten azokat megengedte számodra. And when you're in the will of God, you can easily, uh, you can endure the hardships, because you know it's something that God allows. tudott maradni, akkor is, amikor a nehézévé And Paul could be calm even in the midst when things went hard. Ha Isten is úgy akarja. God's winning. Ez egy nagyon alázatos kifejezés. It's a very humble statement. Isten az aki vezet. The Lord who guides. Én pedig csak you. követem. I will nem én vagyok a főnök a saját életemben. Isten vezet. God is the, the leader. Elárul még egy részletet az Istenről. This shows one more insight into the person of the Lord. Isten nem engedi látnunk a teljes képet. God allow us to see the whole picture. Hú, mennyire szeretnék belenézni abba a egész How much I would like to have an insight into the book. I return to the last chapter and read. Oh, this is going to take place. David, van egy könyv, az minden napja le van David said to, to the Lord that, Lord. There, the book is before you that all the days of my life are written. Hú, a Wish I could look into that. De Isten nem mutat nekünk túlságosan hosszan előre. That God doesn't show the path where along. Auj medyünk előre az életben sokszor nem tudjuk hogy a hogy hol lesz a következő, hova fognak menüre. Because we don't know in life where is the next step. Ezért nagy bölcsesség azt mondani, a mi terveinkhez, hogy ha az Úr is úgy akarja. That's why it's great wisdom to add when we share our plans that God's willing nektek a Jakab leveléből happen. egy részt, a Jakab 4-ből. Let me read a scripture from James chapter 4. Jakab 4:13. Tehát, aki azt tehát akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyerességet szerzünk. Azt se tudjátok, mit hoz a holnap, mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább azt kellene mondanatok, ha az Úr akarja és élünk. És ez vagy azt fogjuk cselekedni. From verse 13 till 16. Itt Jakov Válaszol ezeknek az üzletembereknek, Mi el fogunk menni ide, mi azt fogjuk csinálni, de fogjuk feketni a pénzünket. Azt mondja, is azt se tudjátok, hogy mit hozza holnap. And replying saying, you know what will happen tomorrow. Nem kéne oda tennetek a mondatot mondatotok végére, hogyha az úr is úgy akarja. You the end of your sentence, God's és nem csak a szlogent, hogy az úr is úgy akarja, nem a hozzáállásban, van, hogy Uram, a te, terveim, a te az én terveimatek kezedben vannak. And vannak. Miért nem árulja el Isten, hogy mi lesz előre? Why God is not willing to say what's in Mert Isten hitben akar járatni minket. For he wants us to minket. Isten azt szeretne, hogy mindig visszamenjünk hozzá. He wants us to go back to him. a helyzet. Én mint pásztor, megmondom nektek őszintén, nem tudom, hogy hova megyünk, nem tudom, hogy mit csinálunk több túlságosan. And uh, also, applying to the church as the pastor, I don't know what we are doing, in a sense. Nem mutat nekem előre az úr. The Lord is not showing much ahead. Tudom, hogy a az, hogy I know it's my role to seek Him. A a az, hogy és őt, hogy merre tovább, it's the role of the leadership that we might draw near to Him and seek Him where we should Go. Egyik lépésről a másikra. A és ezért, a ezért imádkozunk, és keressük az Urat, hogy Uram, vezess minket a lélek által. Isten így állította be a rendszert. This is how God the rules. Hogy menjünk vissza mindig hozzá. And we might turn back to him. És akár napi szinten, Uram, ma mit szeretnél? Mi van számodra ma? Basis, Lord, hmm. ez az áldása a ami hitünknek hogy egy kapcsolatba lehetünk az atyával and this is the blessing of our uh, faith that uh, we can have a relationship with the father 22 vers, miután érkezett felment köszöntötte a gyülekezetet azután lement Antiókiába. he had landed it, elment Cézáriába és onnan elutazott. Jeruzsálembe és ott köszöntötte a gyülekezete. So Cesari, up, uh, ennyi, ennyit tudunk róla, hogy ennyi, nem is beszélünk többet. Ennyit tett Jeruzsálembe de hazatért után Antiókiába Antiókiába visszament két és fél év után After and a half years, he returned to Antioch. Egy élménybeszámoló tartott, hogy mit tett Isten. And he God Megmutatta a slideshow, he showed his slideshow És együtt örvendeztek, <laughs> hogy az Úr milyen nagy dolgokat tett. And they were what God did. Pál nagyon sok embere hatással volt. Paul made, Paul made an impact on many people. Én hiszem, hogy nem a nagy történeteken volt a hangsúly, hanem azokon az embereken, akiket Pál és az evangélium megérintett. I gyülekezetek the emphasis was on great stories but rather on the man who was touched by the a was indultak el és életek változtak meg. That, uh, were set and, and and Elmondta azokat az embereket, akiket felnevelt maga mellett. Ott, about the Timóteus, Aquila és Priscilla. akik mind beálltak a szolgálatba pál mellett. All those who were alongside Paul in the ministry. Paul nekik a az evangéliumra. gave his passion for the gospel. So he showed the vision. Meg, megmutatta, hogy kérjék el Isten elhívását az életükre. He that they might ask the of és szolgálatba állította őket. Ez a vágyunk számotokra. Hogy ti épüljetek Istenben és meglássátok az elhívásotokat. Hogy beálljatok a szolgálatba. Azon a helyen, abban az időben, amikor Isten hív és oda, hogy ahová állítani akar. Paul nem sokat vár és elindul a harmadik misziós utjára. Paul didn't wait long when he took off uh, for his third missionary journey. Ez az utolsó vers, amit megnézem. That's the last verse we're going to look at. Today. Ott döződött egy darabig, majd újra kell, útra kel, útra kel, sora végigárt a Galácia vidékét és Frigyát erősítve valamennyit tanítványt. After he had spent some time there, he departed and went over the region of Galatia and Persia, in order, to, in order All the Pál egyből elindul tovább ez a harmadik missziós útja.: So, Paul once again. He departed, and that's his third missionary journey. És a célja az, hogy végiglátogassa a gyülekezeteket, amiket megalapított. And his goal was to visit all the churches that he himself, Miért te te uh, Why did he do so? Hogy erősítse a tanítványokat. So he might the brethren. Pálnak a szívé nem csak az volt, hogy minél többen megtérjenek. It was not only the desire of Paul's heart. That The most people can come to the ő Lord. egy nagy evangélista volt. He, he was a great, uh, És sokan megtértek. And many came to the Lord. De ma, ha ide jönnek közénk, azt kérdezni, hogy hogy tudnék segíteni neked, hogy erősödjél az Úrban. To hogy lehet erősebb az Úrban? Hogy tudok segíteni neked? Pál szívén az volt, hogy a hívőket erősítse, hogy a hívők beálljanak a szolgálatba. Those who are believers might be a minister nem páll akarcsinálni mindent, hanem abban örvend az gyönyörkötete, hogyha a test az egész gyűlekezett munkákodott Paul didn 't want to do everything, it was pleasing to him to see that the body was working. hogyan erősödhetsz meg mint tanítvány, hogyan lehet erősebb az ulban How can you be stronger as a disciple in the Lord? Legyél része egy olyan gyülekezetnek, ahol Isten igét tanítják, és egy olyan közösségnek, ahol Isten kegyelmében járnak, a is, uh, uh, grace of God. Holna, Miért mondom ezt? So? Mert Pál ezt mondta, az apcár 20-ban olvassuk ezt. Because that's what in Acts 20. Abcser 20, 27. Az Efézusbeli gyülekezethez szól Pál. Az The, Ephesus, the uh, elders of the Ephesians. 27. vers, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. For az egész igét tanította nekik, nem válogatott belőle. Scripture. He was not picking. Olyan közösséget uh, tartott fenn, ahol Isten igéje volt az alap. And he was um, pastoring, the church, like, pastoring the church, that the, the basis was the whole council of God. tovább a 32. igével, amikor Pál elmegy, most pedig Istennek és kegyelme igéjének titeket aki felépíthet benneteket és örökséget adhat nektek a szentek között. Before Paul departed, that's what he shared with them. So now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Most pedig Isten ígéreinek, a kegyelme ígéreinek ajánlati I command you to God and to the Word of His grace, ami felépítheti teket. Which is able to build you up. Nem próbálunk bonyolult tanításokat adni. We don't try to give a very complicated teachings or Nem az a vágyunk, hogy ez adjunk az, az szétrobbanja a levő tudást. It's not our desire that um, our brains would explode from the information. De get az a vágyunk, hogy a szívünk megteljen Istenkelő améva. But it's our desire that our hearts would be full of the grace of God. That the word of God would be part of our life. But that will build us up. Pál, amikor írta Timóteusnak a második levelét, azt írta neki, hogy fiam, erősödjél meg Isten kegyelmében. When Paul wrote his second letter to Timothy, that's what he wrote, May, my, uh, my son in, in the Lord. May you be strengthened in the És a következő Gevazsán azt mondta, hogy amit tőlem tanultál, azt add át megbízható embereknek. And in the following verse he says, although that you learned of me, may you hand it on to other people, who are um, trustworthy. Az volt, hogy a hívők so it was the desire of Paul that the believers would grow. Remélem, ez a te vágyod. I hope it's your van benne well. is Isten után. you have a longing for God. Because God will fulfill this <competency> a Zsoltárt, a elején, The reason why we read this psalm the beginning of uh, this teaching is that because we see David had this heart of longing for I God. Isten után. He longed for the things of God. Imádkozzunk, és kérjük, hogy Isten növelje ezt a vágyat a szívünkbe. Uh, Hogyha Isten kegyelmétől, akkor kérd, hogy Isten a kegyelmét adja neked újra. And Emlékeztessen arra, hogy milyen a szabadság Krisztus van. May he you what is like in Drága Jézus, köszönjük neked ezt a mai napot. We are Jesus, we thank you for this day. Köszönjük, hogy az ígédben lehetünk. Köszönjük, hogy kegyelmet kaptunk kegyelemre tőled. Thank you, that we grace upon grace from you. Uram, mi szeretnénk megmaradni erősen hát a te kegyelmedben, sőt erősödni. Szeretnénk your grace. az ígédet nagyon közel tartani az életünkhöz. We want to keep your word close to our Uram, Hogyha van bennünk törvényeskedés, hogyha listákat állítottunk, kérlek, arra mutass rá, nem szeretnénk ezeket követni. Hogyha nem látjuk tisztán, hogy ki vagy Te, Uram, kérlek, így mutass meg magad nekünk újra. És you azért imádkozunk, hogy ép, építs fel minket, Uram, a szolgálatra. Hogy erős tanítványok legyünk. So might be grounded hmm. Áll meg a következő hetet, uram. A bless the week that is ahead of Töltsön Fill keressük a te arcodat, uram. May hogy bennünk. És mi dicsérünk Téged, Ura. Köszönjük, hogy meghaltál haltál értünk. Köszönjük a feltámadást. Köszönjük a mennyország ígéretét. Köszönjük a mennyország ígéretét. Mi a ti vagyunk, uram. A Te imádkozunk. In Your name we pray. Amen. Keresétek Istennek az időzítését a dolgokra. Isten terve mindig sokkal jobb, mint a miénk. God's plan is always better than ours. If you have prayer requests, then please put it in, maybe concerning what we just shared, then please put it in the prayer box.